na chekesha? Kwa nini tukubali Zanzibar iwe Zanzibar nchi. Halafu huku sisi gani? Hii hapa kwetu maana unasikia wanasema kuna mambo ya muungano na mambo yasiyo ya, ya muungano ambayo yanashughulikiwa na Zanzibar. Sasa mambo ya muungano na mambo ya, ya, ya, ya mambo yasiyo ya, ya muungano ya hapa kwetu yanashughulikiwa na nani? na nchi gani haiko imeivuka tu hewani kwenye imeingia tu mmoja kwa moja ikapotelela na nyerere kwa sababu sio mpango wa Mungu Ndiyo maana miaka nenda miaka rudi kumekuwa na vikundi vinavyaibuka hata ndani ya uongozi wa serikali kutaka Tanganyika irutishwe utaona tume moja baada ya tume nyingine tumea nyarari tumea kisanga tumea nani tumea nani Tume chungu mzima eh si, si kitu kimeanza kwa rioba toka huko mpaka ikaja G55 ni wakati wa nyerere yuko hai wabunge tano vigogo wa komple na unajua nyerere zaidi ya simba halafu unazungumza tanganyika mbele ya nyerere ilikuwa shughuli Nyerere alikuwa na wezo tu anakuita alikuwa kwa mfano Marichella. Nyerere alikuwa hawezi kumuita eti hata kidogo alikuwa na muita John. Alikuwa na muita John kamulize, juna laki. Nyerere na muita John njoo hapa. John kwa umefanya hivi na hivi na hivi? Kwanini? ana tetemeka na Mui kwenye Nyerere Yule ni kwa shughuli Sasa wanamjua sana nyakati hizo wanamjua Lakini kati kati ya Nyerere bado yanaishi yuko Bado likatokea kundi la hao walioku bungeni tano bado kwa kundi lao, wanataka tanganyika Wewe unaanza kuona miaka nenda miaka rudi tanganyika linakuja miaka nenda miaka rudi tanganyika linakuja kwa sababu ni Mungu anainua watu kukataa ili tutoke kwenye lana, turudi kwenye mpango wa Mungu wa urithi wetu na mipaka yetu izingatiwe. Na nachozungumza nachozungumza watu wao wanaozungumzea serikali mbili ambao wamejitenga kule kwenye bunge la maalumu maalum la, la katiba wameshikilia hey, hakuna ni serikali mbili mpaka nife sijui nini nini over my dead body na vitu vingi hiyo na ni hivi hili ni swala la kuwairisha tu lakini kelele za tanganyika zitaendelea zitaendelea zitaendelea hazitazimishwa na mtu hawai yote kwa sababu kelele hizo nyuma yake yuko Mungu. Kila mmoja naipigania Tanganyika ana Mungu ndani yake. Ana Mungu ndani yake. Ana Mungu ndani yake. Kama unanisikia sauti hii na wewe unaipigania Tanganyika na kupongeza Mungu yuko ndani yako. Mungu yuko ndani yako. Mungu yuko ndani yako. Mungu yuko ndani yako. Endelea kupiga kelele. Endelea kupiga kelele. Ni swala la muda tu. Nasema piga kelele sema hivyo. Ni swala la muda tu. la muda tu. Tanganyika lazima irudi. Huu ndiyo urithi wetu. Tuliyopewa na Mungu. Ukawekewa mipaka ya makazi. Na watu wa kale. Piga na shangwe Halafu, wakati tunapiga makofi sema tanganyika tanganyika